І все вирішиться. Усі страхи залишаться позаду. Крик. Він кричить. Чому кричить? Ще зарано. Куля ще не долетіла, а він уже кричить. Що він кричить? Крик хлопця, який метнувся їй назустріч, щоб попередити, закрити своїм тілом від тих, що зібрались під аркою. Перетнувся у часі і просторі, Ще із двома звуками. Ні, з трьома. Звук перший. Тьотю Валю, це я. Звук другий. Постріл. Звук третій. Господи, та чи же це голос? Невже принцеса Анета може так дико, так відчайдушно волати? Що ж вона кричить? Люди, що? Дмитрику Звідки тут Дмитрик До чого тут Дмитрик Звук третій Звуки четвертий і п'ятий Упали два тіла Небо Чорне Поцятковане сріблом зірок Чомусь опинилося над головою Сірки росли, росли І злилися раптом В одне велике срібне сонце Чому срібне? Сонце не буває срібним. Чому сонце уночі? Згасло. Спокій. Тиша і спокій. Нарешті, нарешті тиша. Спокійно. Тихо. Не страшно. От усе і заспокоїлося. Озвучено на студії звукозапису «ОТОС» Львів, 2009 рік.